«Ми її всю прочитаємо». «Читайте, грамотний», – мовив дід Гордій. «Цієї книжки вистачить не тільки на твій вік. Читай, чоловіче добрий, тільки от нашу княжу гору читати і не перечитати. Читай, читай». «О, вже й засапався, вже й води просиш, а ще ж і ніяк не бив. Ото якби побив ноги з бабине, тоді справді захляв би. Ще малий навчишся колись підкріплятися усього, що лише забачиш оком. Хай то бузина, вовче, лико чи буяхи, бо все живе має силу І ладне своєю силою поділитися з людиною. А мені все за товариша і помічника. Хай перестач і звіробій, хай живу кіст і собача кропива. Егеш, бо і кропиви не треба боятися. Бо й перед оцим лопухом я кланяюся, дитино, і ти не погордуй, поклонись. У мене всякого цвіту й коріння, ягід листя, стебел і кориє на всяку пору року і на всяку хворобу. Ген, а за отим любистком біліє камінь. Пролущився й мохом поріс, а там і другий камінь біліє. Бачиш? Ого, скільки тут, поміж трави, лобатого каміння розсипано. Світиться потрощеними черепами, і так вони споконвіків тут світяться, вражі голови. Так вражі голови. Це ж тут колись у старовину чуже військо в пень побито, у голови стято, а земля наша не прийняла в своє лоно костомача отих зайт Ось воно й скам'яніло. Ось дощі білять, вибілюють їхні мертві голови. А сніги січуть по їхніх лобах, вітри шмагають, а ворони хто зна коли повидзьобували очі. Нема очей? Не бійся, дитино, ці голови не страшні, це така пам'ять княжої гори. А ось тут також пам'ять, де стіна кам'яна, бачиш? А це наші воїни полягли, тільки бачиш, земля їх прийняла, вони оцією кам'яною стіною стали. Стіна глибоко в гору росла, високо в небо виросла. Там, у горі, на ній, теж відки цвітуть і дерева зеленіють. Приглянься до цієї стіни, дитино, ось тут приглянься і тут приглянься. Бачиш, джерела б'ють, живі джерела, це душі, їхні джерела милються, водою запашною і цілющою. Наморився, кажеш, захляв, кажеш, то не полянуйся схилитися і напийся, як рукою зніми твою втому й спрагу. Пий, дитино, пий, сто років житимеш, бо напився з грудей землі на княжій горі. Це тебе княжа гора наче молоком напоїла з груди. Тепер тобі ніщо не страшне, ніхто не подуже. Запам'ятай цю кам'яну стіну і дорогу запам'ятай. Без баби килини колись навідаєшся до джерел, що білою кров'ю стікають. Вони і взимку б'ють, не замерзають, бо душі цих джерел і в морози не крижаніють. І яка пташка нап'ється тут, яка звірина причаститься, і вже не позичати їм сили, талибонь нема тут і найдрібнішого створіння, яке б не пораювало біля джерел. Голоси Плюскаються, мов, ковильний шовк на вітрі, плюскає. Егеш, водолази дістали з Дніпра. Бо де ж це бачено, щоб таку рибу зловити без водолазів? Примоцували до цієї риби залізні ланцюги. Бо на капронову жилку не витягнули б. Тріснула б капронова жилка. Зловили в річці навпроти княжої гори – а Дніпро оберіг іще з війни, ще з тих боїв за княжу гору. Там вир, там нурт не засинає. В тому нурті гай-гай, які можуть бути страшні чудовішні улови. Не тільки човен козацький, а й дивися варязький, а той скіфський зав'язів у мулі. Через село повільно суне військова машина-тягач. У кабіні сидять зосереджені солдати в зелених, як молода трава, сорочках. На твердих вилицях у них зернистий піт, чи то краплі дніпровської води, а за машиною тягачем –